Розділ 5. Записки. Коли Коут повернувся до край світу, закинувши на порізані плечі безвільне без тіло хроніста, уже давно минула північ. У будинках і крамницях міста було темно і тихо, але путь камінь був залитий світлом. У дверях стояв Баст, який мало не танцював від розрятування. Розгадівши постать, що набежається, він помчав вулицею, гнівно розмахуючи папірцем. Записка? «Ви краткома тікаєте і лишаєте мені записку?» Він гнівно засичав. «Я вам що, якась портова повія?» Коут розвернувся та скинув безвільне хр хроністове тіло. Бастові на руки. «Я знав, що ти зі мною просто сперечатимешся, басте. Басти, Бас, не напружуючись, тримав хроніста перед собою. Записка навіть не була добре написана. «Якщо ти це читаєш, я, напевно, мертвий. Що за записка така?» «Ти мав знайти її лише вранці», – стомлено відповів Коут коли вони пішли назад до шинку. Баст опустив очі на чоловіка, якого ніс, не наче вперше його помітивши. «Хто це?» – потрусив його трохи, оглянув із цікавістю, а тоді легко закинув його на одне плече, як потяний мішок. «Якийсь горопашний п'яниця, що опинився на дорозі, коли не слід, зневажливо вияснив кот. Не труси його надто сильно, можливо, у нього не все гаразд із головою». «Та від чого ви в біса крилися? поцікавився Баст, коли вони ввійшли в шинок. Якщо вже вирішали записку, вона має принаймні пояснювати мені, що. Бастові очі зб... зб... збільшилися, він побачив ковала у світлі шинку, зблідлого і перемазаною кров'ю та грязюкою. Можеш йти далі, та хвилюватися, якщо хочеш, сухо промовив ковад. Усе настільки ж погано, як здається. Ви пішли на них полювати, так? прозичав Баст, а тоді в нього округлилися очі. Ні. Ви зберегли шматочок від того, якого вбив фурман. Не можу вам повірити. Ви мені збрехали. Мені. Коут зітхнув і посунув нагору сходами. Тебе засмучує брехня чи те, що ти не спіймав мене на гарячому? спитав він, розпочавши підйом. Бест плюнув. Баст плюнув. Мене засмучує те, що ви думали, ніби не можете мені довіряти. Вони перестали розмовляти, відчинили двері до однієї з численних порожніх кімнат на другому поверсі, роздягнули хроніста і зручно вклали його в ліжка. Його сумку і дорожню торбу Коут поклав на підлозі неподалік, зачинивши за собою двері до кімнати. Коут сказав, «Я довіряю тобі, Басте, але я хотів тебе вберегти. Я знав, що можу з цим упоратися. Я міг би вам допомогти, Реші». У бастовому голосі вчувалося образа. «Ви знаєте, що я б допоміг?» «Ти ще можеш допомогти, Басте», – сказав Коут, пройшовши до своєї кімнати і важко сівши на край вузького ліжка. «Мені треба дещо зашити». Він почав я б і сам міг це зробити, але до верху плечей і до спини дотягнутися важко. Дурниця, Реші, я про це подбаю», – Коут показав на двері. «Усе потрібне я зберігаю в підвалі», – баз зневажливо пихнув. «Дуже дякую, але я скористаюся власними голками, зі старої доброї кістки. Не треба мені вашої зазубленої залізної гидоти». «Щоколе, як ненависть», – він затримтів, Потів і камінь. «Людська примітивність – це щось страшне». Баст вилетів з кімнати, не зачинивши за собою двері. Коут повільно зняв із себе сорочку, кривляючись і важко, кидає, важко дихаючи крізь зуби. Засохла кров, липнула і тягнула за рани. Коли Баст повернувся до кімнати, з тазом води і заходився його відмивати, його обличчя знову стало мужнім. Коли засохлу кров було змито, відкрилося безліч довгих прямих порізів. Вони яскраво-червоніли на тлі, шинкаревої світлої шкіри, неначе він порізався цирюльниковою бритвою чи шматком битого скла. Усього порізів було, мабуть, із десять, більшість з них на плечах, а кілька перетинали спину і тягнулися вздовж рук. Один поріз у нього на голові починався на маківці і закінчувався забухом. «Я гадав, що з вас не має точитися кров речі, сказав Баст. «Ви ж безкровний і все таке». Не вір усьому, що чуєш у повітках, Басте. Вони брешуть. Ну, вам близько не таке псько, як я думав, промовив Баст, витерши руки. Хоча ви взагалі то мали би позбутися шматка вуха. Вони були поранені. Як той, що напав на фурмана? Я такого не помітив, відповів Коут. Скільки їх було? П'ятеро. П'ятеро? повторив на жаханий Баст, Скільки убив інший хлопчак? Інший хлопака. Він тимчасово відвернув увагу одного з них, великодушно заявив коут. Ан решті промовив Баст, хитнувши головою та засилив у кістяну голку щось тонше і ніжніше за кишку. «Ви б мали померти?» «Ви б мали двічі померти?» Коуз не завплечіма. «Це не перший раз, коли я мав би померти, Баст. Я добре вмію від цього рятуватися». Баст схилився над своєю роботою. Зараз трохи пощіпає. Попереде він, орудуючи руками з дивовижною ніжністю. «Правду, кажучи, Реші, я не можу зрозуміти, як ви зуміли так довго в живих. Каут зниздав плечима знову і заплющив очі. «Я теж, Басте!» – озвався він. Його голос був стомлений і сір. Кілька годин по тому двері до Каутової кімнати причинилися, і Бас зазирнув усередину. Не почувши нічого, крім повільного розміреного дихання, молодик тихцем підійшов до ліжка, зупинився та схилився на сплящі. Бас подивився, якого кольору в нього щоки, понюхав його дихання та зверху торкнувся його чола. Зап'ястка і ямки на шиї над серцем. Потім бас підсунувся до ліжка, крісло і сів, спостерігаючи за господарем і слухаючи його дихання. Замить він потягнувся, та по материнськи прибав з його обличчя несухняне руде пасмо. Тоді неголосно заспівав мелодію. Не заспівав. Мелодія була ніжною і дивною, дуже схожа на колисково. Смертні душі, справжнє диво. Гаснуть швидко день за днем. Палахкотять... Як труд правдивий, а з вітром їхня смерть іде. Чом твій вогник мерехтить, і як тобі мого вділить? Бастів голос поступово затих, і врешті-решт він застиг і просидів довгі перед світанкової години нерухомо, дивлячись як груди його споди роздіймаються та опускаються від тихих подихів. Кінець п'ятого розділу.